Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa sallama tasliman kathira amma ba'd Laki sebutkan Sebahagian dari pembahasan Al-Riyak Di mana Al-Musannif Rahimahullah Ta'ala Menyebutkan beberapa ayat dan hadith dari Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Yang menjelaskan tentang tercelanya Seorang yang beribadah Dengan mencampuri ibadah tersebut Dengan al -Riyah dan ini termasuk ke dalam as syirk. Asy-syirkul asghar. Syirik yang kecil. Apabila seorang beribadah dengan tujuan untuk menampakkannya di hadapan manusia agar mereka mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan namun apabila seseorang beribadah untuk memperlihatkan di hadapan manusia sebagai pengenalan terhadap mereka ataukah memberikan contoh kepada mereka cara ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan demikian tidak termasuk dalam arsyak oleh kerana itu, pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan, Bahawa Arliya, Dawabitul Riyak, Yang pertama, Dia beribadah untuk memperlihatkan kepada orang. Yang kedua, Ketika dia memperlihatkan kepada orang dengan tujuan, Agar dia mendapatkan pujian, Sanjungan. Dan itulah tujuan dia dalam beribadah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah menerima suatu ibadah yang dicampuri dengan syirikan. Namun dalam hal ini para ulama di antaranya Al Hafiz Ibn Rajab Al Hambali, rahimahullah Taala, beliau menjelaskan beberapa keadaan orang-orang yang beribadah dan mencampuri ibadahnya tersebut dengan di antaranya ada yang batal secara mutlak dari amalan tersebut Dan di antaranya ada pula Yang tidak memutaratkan Di antaranya pula ada yang menjadi perselisihan Di kalangan para ulama apakah amalannya itu batal Ataukah tidak Dalam hal ini ada beberapa keadaan Keadaan yang pertama Seseorang Beribadah Memang dengan tujuan Bukan untuk Allah subhanahu wa ta ta'ala Semata-mata Arya al-mahat Arya murni Tidak dicampur dengan yang lainnya Dia beribadah untuk menampakkan pada orang Agar dia mendapatkan pujian Agar dia mendapatkan sanjungan Agar dia diakui sebagai muslim Dan seterusnya maka ibadah seperti ini hampir saja tidak pernah ada pada seorang muslim, seorang mukmin dalam permasalahan salat ataukah masalah puasa. Bahkan kebanyakan timbul penyakit ini dari kalangan kaum munafikin. Orang-orang munafik yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk menampakkan pada orang. Sama sekali tidak ada niat dalam dirinya beribadah karena Allah. Padahal ibadah itu semestinya diserahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan ibadah mereka. Wa idza ila sholati qamu kusala. Irauna nas Apabila mereka mengerjakan salat mereka salat dalam keadaan bermalas-malasan. Itupun dengan tujuan bukan karena Allah, akan tetapi untuk memperlihatkannya di hadapan manusia, agar dia dianggap sebagai seorang muslim, agar dia diakui, mendapatkan pujian, sanjungan dan lain sebagainya. Maka ibadah ini keadaannya orang-orang munafikin dalam beribadah hampir saja tidak pernah diamalkan oleh seorang muslim. Oleh kerana itu kaum munafikin dalam ibadah-ibadah yang mereka tidak terlihat mereka paling malas dan sangat berat bagi mereka untuk mendirikan ibadah itu disebabkan karena kalaupun mereka datang kalaupun mereka beribadah tidak ada orang melihatnya seperti solatul isya dan solatul fajar yang ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam situasi gelap pada waktu isya pada waktu subuh situasi gelap Sehingga kalaupun dia beribadah, tidak ada orang melihatnya. Kalaupun dia meninggalkannya, mungkin ada orang mereka tidak diketahui. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang mereka: Inna asqal salat al munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Law ya al munafiqihim la atauhum awalah Sesungguhnya salat yang paling berat, yang dirasakan oleh orang-orang munafiqin adalah dua salat: salatul isya dan solat subuh karena keadaan pada waktu itu gelap sedangkan tujuan mereka beribadah bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tapi untuk memperlihatkan manusia nah sehingga mereka merasa berat untuk datang pada waktu isya dan pada waktu fajar. sekiranya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada dua solat ini niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan berangkat. Akan tapi lain mumini Mereka bukan orang-orang mukminin yang percaya dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wataala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan yang pertama ini seorang beribadah semata-mata dia bukan kerana Allah Subhanahu Wataala. Maka ibadah ini tidak terjadi perselisihan di kalangan para ulama bahawa ibadah tersebut batal. Keadaan yang kedua, seseorang yang beribadah karena Allah, tapi di samping ibadahnya karena Allah, dicampuri ibadah tersebut dengan adanya perasaan riak. Kalau yang pertama tadi memang bukan karena Allah, tapi yang kedua ini karena Allah, namun dicampuri dengan niat riak. Nah, inilah diramalkan ashirik. Menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam beribadah. Nah, keadaan yang kedua ini, ya, terbagi menjadi beberapa bahagian. Yang pertama, apabila niat ardia tersebut sudah dimulai dari awal dia beribadah, ketika dia beribadah, melarikan salat misalnya pada saat itu dia berniat karena Allah dan pada saat dia hendak memulai ibadahnya juga karena dia ingin memperlihatkannya di hadapan orang agar dia mendapatkan pujian nah maka apabila niat beliau tersebut berasal dari awal amalannya dari asal amalan dia mengamalkan ibadah tersebut maka ibadahnya batilah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini hadis yang telah kita sebutkan Rasulullah s.a.w. mengatakan ana aghna an syirk. Fa man ma'i ghayr ditaraktu wa syirkahu. Fa 'amil 'amalan asyraka ma'i ghayr ditaraktu wa syirkah. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang dia menyekutukan dalam beribadah kepada Allah azza wajalla dengan niat karena Allah juga dengan niat karena untuk mendapatkan Pujian dari orang lain, maka aku tinggalkan dia yang kesedihannya. Allah tidak peduli. Allah tolak amalan itu. Maka keadaan yang kedua ini, apabila niat arya berasal dari asal amalannya, maka ibadahnya tersebut batal. Namun, kalau misalnya dia berniat, tapi bukan karena lihat. Dari awal dia beramal, dia berniat karena Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dia berniat Untuk mendapatkan sesuatu dari dunia misalnya Ya Misalnya seorang berjihad Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dia dengan niat berjihad Karena Allah Di samping itu Dia memiliki niat yang bukan niat uriah Tapi niat untuk mendapatkan Harta rampasan perang Misalnya Mendapatkan gunimah Ya maka dalam hal ini, maka akan berkurang dari pahalanya tersebut berdasarkan berapa kadar dunia yang dia niati ketika dia berniat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak batal amalannya, karena bukan niat riya Nah, karena niatnya untuk mendapatkan sebagian dari dunia. Ghanimah. Nah, tapi kalau seorang berjihad semata-mata untuk Meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Sama sekali tidak ada keinginannya. Untuk mendapatkan gharimah. Ya. Bukan keinginannya untuk mendapatkan harta. Untuk mendapatkan dunia. Dan lain sebagainya. Bahkan demikian ini. Dia akan mendapatkan pahala tersebut. Dengan sempurna. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Kalau suatu Mereka mendapatkan kemenangan. Mereka mendapatkan gharimah. Padahal bukan itu yang mereka inginkan maka itu adalah merupakan kegembiraan dari Allah nikmat rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia dan dia kembali dalam keadaan membawa kemakmish dan membawa pahala yang sempurna nah dan tidak termasuk dalam hal ini seorang yang berangkat untuk menunaikan ibadah haji dengan niat berdagang misalnya yang demikian ini telah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengurangi pahala hajinya Ya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan keringanan pada mereka. لا جناح عليكم أن تبتغوا فضل من ربكم. Tidak ada dosa atas kalian untuk mencari keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat Allah Al Azjal ini berkenaan tentang para sahabat yang pada asalnya ketika datangnya perintah untuk menunaikan ibadah Haji dan mereka masuk ke dalam Islam. Mereka khawatir untuk berdagang. tatkala mereka hendak menunaikan ibadah haji. Khawatir niat mereka. Khawatir rusak amalan mereka. Nah. Sehingga. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Dan Allah azza wa menjelaskan bahawa. Yang demikian ini tidak mengapa. Kalian berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Dan juga. Ada keinginan yang lain. Yaitu untuk berdagang. Nah. Yang demikian ini. Merupakan rukhsah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala namun keadaan yang berikutnya seseorang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada awalnya dia beribadah semata-mata hanya untuk Allah tidak ada niatria sama sekali pada dirinya lalu di pertengahan ibadah muncul niat ria di pertengahan ibadah anggaplah sholat dua rakaat. setelah dia mengerjakan sholat satu rakaat, tiba-tiba muncul niat ria, dia merasa ada orang perhatikan dia, maka dia pun menampakkan dan perbaiki sholatnya, agar mengharapkan untuk mendapatkan pujian, sanjungan itu muncul di pertengahan ibadah bukan dari asal ibadah. Apabila dia muncul di pertengahan ibadah ya dan sebelum ibadah tersebut selesai dia tersadarkan. Nah, dia sadar bahwa ini adalah riya. Lalu dia cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu dan dia menjauhkan diri dari keinginan riya tersebut. Nah, pada saat dia sedang beribadah maka insyaAllah ta'ala niat tersebut yang ada di pertengahan ibadah, yang kemudian dia menolak yang begitu datang, maka ini insyaAllah ta'ala tidak akan memberikan pengaruh pada ibadahnya. Ibadahnya sah insyaAllah ta'ala. Namun yang jadi masalah, kalau niat itu muncul di pertengahan ibadah. Muncul di pertengahan ibadah. Lalu niat ini terus berkelanjutan hingga akhir ibadah. Hingga akhir ibadah, hingga dia mengucapkan salam terus di hingga piniat arya. Nah berkelanjutan dia tidak berusaha untuk menolaknya, dia tidak bertawaf dari niat arya tersebut. Maka keadaan inilah yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ya, niat yang muncul di pertengahan ibadah dalam keadaan niat tersebut, niat arya ini. Berkelanjutan terus hingga akhir ibadah. Ada sebagian dari kalangan para ulama mengatakan ibadah yang seperti ini batir. Batal ibadahnya. ya Disebabkan karena dia tidak menolaknya. Sampai berakhirnya ibadah tersebut. Namun ada sebagian dari kalangan para ulama dan itu dihikayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Jarir. Dan Imam Ahmad Ibn Jarir merujukkan pendapat yang mengatakan Amalannya tidak batal Dan dia akan mendapatkan pahala Dengan niatnya yang pertama Dengan niatnya yang pertama Dan ini juga diruatkan Dari Al-Hasan Al-Basri Rasimahumullahu ta'ala Walhasil seorang khawatir Ya, apalagi permasalahan ini diperselusikan oleh para ulama Maka hendaklah seorang yang merujukan ibadah sekuat mungkin untuk menolak perasaan dan niat arya tersebut, karena itu membatalkan amalan. Namun perlu diketahui bahwa apa yang kita bahas ini membicarakan tentang suatu amalan yang merupakan satu kesatuan, ya, seperti solat satu kesatuan dari takbir hingga salat. Nah nah semua dari gerakan-gerakan tersebut, ya tidak diperbolehkan seorang berhenti dari sholatnya kecuali setelah dia mengucapkan salam. jadi dari takbiratul ikhram hingga salam ini merupakan suatu amalan. ah ini yang dibicarakan. adapun kalau misalnya ibadah tersebut adalah ibadah yang terpisah-pisah, ibadah yang berbeda-beda, ya misalnya dua rakaat dan dua rakaat dua rakaat yang pertama hingga salam dia ikhlas dua rakaat yang kedua ya setelah dia salam dia bangkit lagi untuk mengerjakan dua rakaat ternyata dicampur dengan niat riya maka rakaat yang kedua tersebut batal salatnya sedangkan yang pertama adalah merupakan uh, amalan yang diterima disebabkan uh, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada dua rakaat yang pertama tersebut dengan ikhlas Nah. Ini beberapa perincian secara ringkas berkenaan tentang keadaan seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencampuri ibadahnya dengan riyak. Lalu kita masuk ke bab yang berikutnya. Qala Syaikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al Najdi rahmattullahi alaih. Babun minasyirki iradatul insani bi'amalihid dunia. Bab. Termasuk dari kesyirikan. Kehendak manusia. Ketika dia beramal. Untuk mendapatkan dunia. Semata-mata dunia yang dia inginkan. Ya. Memperbaiki amalannya. Dan. Menghiasi amalannya Dengan sebaik-baiknya Semata-mata untuk mendapatkan dunia Nah Dan bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Telah kita sebutkan Keadaan yang seperti ini Adalah keadaan kaum di mana mereka beribadah Pura-pura ibadah Tujuan mereka ibadah Bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi untuk mendapatkan sebagian dari dunia ini. Waqauluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tentang keadaan mereka yang menghendaki dunia. Man kana yuridul hayata dunia Wazinatah Nuwaffi ilayhim a'malahum fiha Wahum fiha la yubkhasoon Ulahik الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطن ما كانوا يعملون Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dalam beramal dan manisnya kehidupan dunia, nikmatnya kehidupan dunia akan kami sempurnakan untuk mereka amanan-amanan mereka di dunia ini. Dan mereka tidak akan dikurangi sedikitpun. Dari apa yang mereka inginkan dari dunia. Nah. Akan tetapi. Ulaik. Mereka itu. Adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan sesuatu di akhirat Kecuali neraka. Dan akan terhapus. Semua yang mereka amalkan di dunia. Dan batil apa yang mereka amalkan. Disebabkan karena dunia Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan teguran Terhadap orang-orang yang beribadah Orang-orang yang beramal Semata-mata untuk mengharapkan dunia ganjaran dunia Harta dunia Kata Ibn Abbas Radiyallahu ta'ala huma Jika menafsirkan ayat ini Man kala yuridul hayata dunia, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, ay yaitu iaitu ganjarannya, wazinataha, ay malaha, dan hiasannya, yaitu hartanya. Siapa yang demikian, Nuwaffi. Ya. Kami sempurnakan. Ay nuwaffirulahum thawabah a'malihim, bis sihtati, was sururi, fil mali, wal ahli, wal waladj yaitu kami akan sempurnakan untuk mereka ganjaran dari amalan-amalan mereka itu mereka akan diberikan kesehatan mereka akan diberikan kegembiraan dengan mendapatkan apa yang mereka inginkan berupa harta berupa keluarga berupa anak wahum fi halayyub kasun dan mereka sama sekali tidak akan yubhas ayyung kasun tidak akan dikurangi Malah disempurnakan. Nah. Namun, Ibn Abbas r.a. mengatakan bahawa ayat Allah s.w.t. ini telah dinasak, telah dikhususkan dengan ayat Allah yang lain. Yang terdapat dalam surah al-Isra' ayat 18 hingga 19. Di mana Allah s.w.t. berfirman, Man kana yuridul ajilah. Ajalnallahu fiha ma nasya liman nurid. Barang siapa yang ingin mendapatkan balasannya dengan cepat yaitu dunia, maka kami akan mempercepat balasan itu. Apa saja yang kami kehendaki terhadap orang-orang kami, kehendaki dari mereka, yakni tidak semua. Di antara orang-orang yang menginginkan dunia, mereka tidak mendapatkan dunia dan mereka celaka dunia akhirat. Disebabkan karena mereka beramal Bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan untuk al-akhirah Sehingga mereka meninggalkan ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Namun Kesengsaraan yang mereka dapatkan di dunia Apa yang mereka harapkan Untuk mendapatkan kehidupan dunia Mereka tidak dapatkan Mereka sudah kafir Ya Tambah lagi Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dari dunia? Celaka! Di dunia Dan di akhir. Ada orang-orang demikian. Nah, sementara penjara dunia lebih dipenjarakan lagi di akhir. Dalam hal ini, suatu ketika Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah taala, beliau seorang kazi di Mesir, seorang alim yang dimuliakan di zamannya. Karena termasuk seorang khalif, sehingga kalau kemana-mana selalu ada yang menuntunnya, ya. Dengan menggunakan kereta kerajaan mulia. Suatu ketika dia dengan berpakaian yang indah dan di sana ada pengawalnya. Nah, dicekat oleh seorang kafir. Nah, kalau nggak salah dia Yahudi. Nah, dan dalam keadaan kotor, jorok, miskin, ya, kelihatannya kehidupannya sengsara. Nah, lalu dia pun menghentikan kendaraan Al-Hafib bin Najjar, R.A. dan mengatakan padanya, wahai khabir, bukankah nabi kalian mengatakan Al jannatu ah ad-dunya sijnul mu'min wa jen, jannatul kafir. Nah Dunia ini adalah penjara bagi kaum mukminin. Nah. Dan syurga bagi orang kafir. Kesenangan bagi orang kafir. Bagi kaum mukminin penjara, tapi bagi orang kafir kesenangan. Tapi mengapa engkau? Engkau adalah seorang mukmin. Engkau beriman, akan tapi kamu mendapatkan kehidupan yang seperti ini, itu adalah surga bagimu. Dan kenapa saya? Saya ini adalah kafir menurutmu, menurut agamamu saya orang kafir, tapi kenapa saya sengsara? Saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan dari kehidupan dunia. Maksudnya hadis ini kan nggak betul gitu. Nah, padahal Nabi mengatakan surga apa dunia itu adalah surganya bagi orang kafir. Dan penjara bagi kaum ini. Kata Al-Hafidh Muḥajir, Rasulallah Taala, apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hak, benar. Sekarang ini, apa yang aku rasakan sekarang ini, ya, dari kenikmatan, mendapatkan kedudukan di muka bumi, kemuliaan, dan ketenangan dalam hidup selama saya masih ada di dunia ini ini adalah penjara bagi saya dibandingkan dengan kenikmatan hidup dalam syurga dibandingkan kehidupan syurga dengan kenikmatannya dengan kehidupan dunia kenikmatan dunia tidak ada apa papanya bagikan penjara iya kan nah nanti di akhirat kita akan mendapatkan yang lebih nikmat yang lebih lezat daripada itu semua sedangkan kamu wahai kafir dengan keadaan kamu sekarang ini kamu sengsara, kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan dari kehidupan dunia. Ini syurga bagi kamu. Dibandingkan dengan dahsyatnya siksa neraka. Nah, tidak ada apa-apanya. Ini masih syurga bagi kamu. Nah, mendengarkan itu. Maka dia terkagum dengan ucapan Al-Hafz Hajar. Maka dia pun masuk ke dalam Islam. Walhasil, ternyata di antara orang-orang kafir ada yang disengsarakan oleh Allah Subhanahu Wa SWT. Kehidupannya celaka di dunia dan di akhir. akan tetapi di sana ada orang-orang kafir yang dibiarkan oleh Allah ibaratnya istidraj kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pancingan dari Allah azza wajalla dibiarkan hidup dengan tenang ya kehidupannya tenteram dengan harta yang dia inginkan padahal dia berbuat maksiat dia berzina dia merampok dia melakukan berbagai macam kemaksiatan bahkan dia tidak beribadah kepada Allah Bahkan dia orang yang akfarul kuffar di dunia orang paling kafir. Ternyata diberikan apa yang dia inginkan hartanya banyak. Satu contoh karun zaman dahulu yang diminaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di zaman Musa Alaihissalam. Demikian banyak orang-orang kafir yang mendapatkan apa yang mereka inginkan dari dunia. Ini namanya istidraj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Uqbah bin Amr kata Nabi alaihi wasallam "Idza ra'ait Allah yu'ti al 'ala ma'asihi ma, ma yuhibb fa innahu Jika engkau melihat Allah memberikan pada seorang hamba apa yang dia senangi padahal dia berbuat maksiat dia melanggar, dia tidak pernah beribadah kepada Allah, dia pernah tidak pernah sujud sekalipun dihadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dibukakan bagi mereka pintu dunia, dipercepat bagi mereka dunia. Nah, mereka berbuat kesalahan, mereka berdosa, mereka berbuat kemaksiatan, diperlambat, tidak dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperlambat, ya ukubahnya, siksaannya. Nah. Kata Rasulullah SAW fa inna ma hu stidraj itu adalah pancingan dari Allah Subhanahu wa taala dibiarkan mereka senang terlebih dahulu akan tapi di sana ada masanya yang Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan itu sebagai batasan lalu kemudian Allah azza wa Jalla membinasakan mereka lalu Rasulullah alaihi salatu wasalam membaca firman Allah falamma falamma nasuf mautu Maha Ikhwan, fala nasu ma fatahna عليهم abwabah kuli shay. Fala nasu ma fatahna عليهم abwabah kuli shay. Hatta ida farkahu bima utu, akbnahum bagtha, fa idahum mublisun. Tak kala mereka lupa dengan apa yang diberikan kepada mereka berupa pernyataan takut Allah, bertakwa kepada Allah lalai mereka, tidak perhatian nah, wa'budullah ibadah kepada Allah takut kalian dengan kehidupan dunia kemaksiatan, bahayanya kemaksiatan bahayanya melanggar perintah Allah, bahayanya melupakan syariat Allah, mereka lalaikan. bahkan mereka lebih mengutamakan tokoh-tokoh mereka daripada ibadah kepada Allah mereka lebih mementingkan untuk ibadah kepada orang-orang, mereka anggap saleh. Dari kiai mereka, ya, hmm. muncul lagi istilah penghapusan dosa seperti kaum Nasara. Kalau mereka berdosa, tinggal datang ke kiai, dihapuskan dosanya, dihapuskan kesalahannya. Nah, ya, nah, jangankan kiai dianggap sebagai penghapus dosa, ya. Telur yang dijual oleh kiai juga bisa menghapus dosa. Nah, telur untuk maulid Telur penghapus dosa Dijual harganya, oh mahal Karena telur yang lain hanya untuk dimakan Ini telur di samping dimakan Juga menghapus dosa Wah hebat betul Nah ya Telur barokat, macam-macam Cara mereka Di dalam Mendapatkan dunia Dan mereka tidak akan mendapatkan Hatta idha farikubimautu kalau mereka sudah diberikan peringatan, peringatan, peringatan. Namun mereka tidak mengindahkan. Mereka berpaling jarinya. Bahkan mereka sudah mengetahui al haq tapi mereka tinggalkan. Maka tatkala mereka semakin gembira Dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. Pada saat itulah. Kami akan menyiksa mereka. Kami akan mengambil mereka secara tiba-tiba. Kami akan menghukum mereka. Di saat itulah mereka putus asa. Tidak ada lagi jalan untuk bertawabat. Allahumustahan. Maka ikhwan fiddin a'azakumullah. Al-hayatul dunia ma'tanfa'ah. Kehidupan dunia sama sekali tidak bermanfaat. Jangan jadikan jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala ini dikotori dengan kehendak kita untuk mendapatkan dunia. Sama sekali. Juga. Berbeda adapun kita berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita dunia walhamdulillah. Bukan berarti kaum mukminin tidak mendapatkan kehidupan dunia, mereka diberikan, tapi bukan itu tujuan mereka. Waman yattaqillaha yaj'al lahum makhrajan wayarzuquhum min haytsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, diberikan jalan keluar dan akan diberikan rezeki, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. nah Akan selalu ada dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyengsarakan kaum mukminin, Akan tetapi jangan jadikan sebagai tujuan. Jangan jadikan tujuan ketika kita beramal untuk mendapatkan kedudukan. Untuk mendapatkan kemasyhuran di mata masyarakat. Untuk mendapatkan pujian di mata manusia. Jangan sama sekali. Untuk mendapatkan gelar. Siapa kita ini? Ya. Siapa kita ini? Kalau... Mungkin kita berbicara tentang hakikat. Kita ini tidak ada apa-apanya. Ya. Untuk dikatakan sebagai talibul-an pun tidak. Nah. Apalagi mau dikatakan sebagai ustaz. Panggilan ustaz, ustaz, ustaz. Rasanya sangat berat bagi kita untuk mendapatkan gelar, mendapatkan panggilan seperti ini. Allah seperti al-imam al-bukhari rahimahullah, na'am ustaz. Al-Imam Muslim Rahimahullah Ta'ala Mengatakan pada Imam Bukhari Ya Ustaz Al-Ustazim Nah Ya as al As-Syeikh Lalbani Rahimahullah Ta'ala Ya al as Al Lalbani Ketika dalam salah satu Muhadrah Beliau akan menyampaikan selamanya Lalu ada Mukaddimnya Istilahnya moderator Sebelum itu dia menceritakan sekilas tentang Syekh. Dia diberikan pujian, pujian-pujian. Ya, yang menurut saya ini terlalu berlebihan. Setelah itu beliau maju dan kemudian beliau sebelum beliau menyampaikan kalimatnya beliau sudah menangis. Ya. Nah. Dan beliau mengatakan setelah beliau menyebutkan perkataan Abu Bakar Siddiq ta'ala "Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun." وَجَعَلْنِي خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ وَكْفِرْ لِمَا لي لَيَعْلَمُونَ Ya Allah, janganlah engkau menyiksaku dengan apa yang mereka katakan dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka Ya Allah, ampuni aku apa-apa ya. yang mereka tidak ketahui lalu beliau mengatakan saya bukan seperti apa yang disifatkan tadi إِنَّمَا نَطَالِبُ عِلْمُ saya ini hanya seorang penuntut ilmu saja حَمْثَلِ شَيْخْلَ الْبَانِ رَحِمَ اللَّهِ Al-Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Wa hima Allah Ta'ala. Ya. Beliau demikian pula ketika diberikan pujian oleh salah seorang muridnya dari Al-Jami'ah Al-Islamiyah di mana beliau hendak menyampaikan kalimatnya ya dan diberikan pujian-pujian kata beliau tidak sama sekali. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh fulan. Inna ma'na ma talib al ini adalah saya hanyalah seorang al-ilm taulib al ilmu, al ilmu biasa. Nah, walaupun begitu, wal dan kanu yu'allimuna at ulama para ulama para ulama Mengajarkan kita untuk terutama para itu terutama syeikh ulama Bin Hadi al terutama para Ta'ala terutama para Ini juga dari Hamud terutama para ulama suatu ketika ulama syeikh para bin Hadi Hendak menulis Suatu makalah, ya tentang, ya sudah dicetak kita beliau uh, tidak adanya perbedaan antara Al-Firqatul Najih dengan at taifatul Mansurah, membantah Salman Al Audah pada waktu itu. Beliau mengungkitkan pendapat-pendapat para ulama. Setelah itu beliau ingin menelpon ash Hamud At-Tujeri dengan harapan beliau juga ingin mengetahui apa pendapat asy ah Hamud dalam hal ini. Ketika ditelepon Asy-Syeikh ah Hamud atau Jiri, Syeikh Hamud atau Jiri menerima dan beliau bertanya, "Ya Syeikh. Saya ingin bertanya kepada engkau, apakah engkau menurut engkau apakah ada perbedaan antara al-firqatul najah, istilah al-firqatul najah dengan at-ta'ifatul mansurah?" Kata beliau, "La ara farqah" Saya melihat tidak ada perbedaan di antara keduanya. Nah. Kata Asyik Hamud. Dan itu pendapat Syekh Rabi. Lalu kata Syekh Rabi. Ya Syekh. Saya ingin. Saya sudah menulis kitab. Dan saya telah menukilkan pendapat-pendapat para ulama' kibar. ya, Dan pendapat para ulama' wal-masyayikh. Dalam hal ini. Yang berpendapat tidak ada yang perbedaan dan saya ingin mencatat nama Anton termasuk di antaranya. Kata beliau, "A'udzubillah. Jangan-jangan sama sekali. Jangan kamu tulis aku termasuk di antara mereka. Aku tidak termasuk di antara mereka. Innamana talibul ilm, hanya penuntut ilmu biasa. Jangan disamakan, di dengan para ulama itu. Subhanallah. Hakekada para ulama, ikhwan, untuk menghindarkan diri kita dari sanjungan-sanjungan. Nah, menghindarkan diri kita dari pujian orang dan kita berusaha untuk mengikhlaskan diri kita dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan kita merasa senang ketika ada orang menyanjung kita jangan kita merasa gembira ketika ada orang memuji kita bahkan boleh jadi itu adalah merupakan tipuan dari syaitan kata Rasulullah s.a.w iyaakum wa tamadduh fa innahu azabahi hati-hati kalian dari selalu memberikan pujian Karena itu adalah azabah. Sama dengan menyembelih. Ya. Saudara kamu sendiri. Ketika kamu puji saudara kamu. Maka jangan sampai dia tidak bisa. Mengkondisikan dirinya. Ya. Dia mengangkat dirinya. Dan merasa diagungkan, agungkan. Lalu dia lalai. Timbul niat ria pada dirinya. Itu sama dengan kamu menyembelih. Saudara kamu sendiri. Wallahu alamu sawab. Ilahuna ikhwan. Yang kita bacakan dari. Kitab ini, InsyaAllah Ta'ala kearah lanjutkan di pertemuan yang berikut ini. Tetulahulloh, hadiakomullah.